rør ja, over på foran på stæet. Ja tak. Ja, tak. Og oh, hold helt uden oh, op på stort i hovedrater her. her, her. Måske selv været tjener. Bestil en drink ved en presset bartender. Eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. Velkommen til Når den sidste gæst er Programmet, hvor vi dykker ned i bagsiden af den danske restaurationsbranche. Og velkommen til Signe og Melle. Tak. tak. for det. I dag skal vi snakke om det, som jeg vil kalde mine livs fester. Hvilken relation man danner med sine chefer og kollegaer, når man drikker sig stive sammen hver dag. Og hvordan man bliver presset til at være en del af hulemule. Men først skal vi selvfølgelig lige høre jeres CV. Signe, du er 27 år, har været i branchen i 4-5 år og har været bartender for en kæmpe koncern. Og så har du været tjener for en endnu større koncern. Og så er du også sådan en, man kan ringe til, hvis man mangler nogen, der kan servere til ens søsters konfirmation eller en onkels 60-års. Men er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Jeg er studerende nu. Out of the business. <laughs> Hvad laver du så nu? Jeg læser medicin, og så arbejder jeg med at tage blodprøver og stikker lidt i folk. Så, så på samme måde en, en service, du stadigvæk udhøver? Fuldstændig, ja. her. <laughs> <Faktisk, laughs> præcis den samme. Det samme ja. <laughs> Malle, du er 27 år, været en del af branchen i 6 år, og har primært kun været tjener. Det har du så været for lidt forskellige steder, der både har været mindre og større koncerner, øh, men så har du faktisk også været op og arbejde på et norsk resort. Øh, hvad var det for en stilling, du havde der? Jamen, der var jeg faktisk også bartender. Jeg var både, jeg var først tjener, og så gik jeg til at være bartender bagefter. Men bartender sådan noget, hvor man står og shaker, eller du bare laver en gin and tonic? Øh, jeg stod faktisk og shaked. Ja, hold da op. Ja. Er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Lige nu så arbejder jeg, og jeg regner faktisk også med at være studerende igen til september. Men hvorfor ja. er du ikke en del af branchen mere egentlig? Åh Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, det var for hårdt. Jeg vil, øh, for mig der var det et job, mens jeg læste, og hvis jeg skulle spare op i mit sabbatår. Ja. Var det egentlig også, at det startede for dig, sine., mm, Ja, det var sabbatår, hvor jeg startede på det. Og så, da jeg begyndte at læse, så havde jeg det lidt sådan ved siden, og så stoppede jeg igen. Fordi det blev for hårdt at have begge ting. Men er du ikke stadigvæk ude nogle gange og, og hjælpe lidt til til sådan nogle arrangementer, eller har jeg misforstået noget helt her? Jo, altså hvis jeg bliver spurgt, og det er nogle venner, jeg kender, som lige, prøver, lige hiver mig under armen, så vil jeg gerne. Mm. Jeg synes, det griner en gang imellem. Det er en fed energi. Ja. Øh, det er pisse sjovt jo at service. Men Ej, ja. øh, jeg vil ikke kunne gøre det ved siden af med studie længere, eller hver weekend overhovedet. Nej. Men nu skal I høre, nu skal vi endelig snakke om den øh, elefant i rummet, der er blevet negaceret lige indtil nu. Vi skal nemlig snakke om festen efter gæsten. <laughs> okay, oh, man. Smooth, ja, yeah. <laughs> smooth operating. <laughs> Som sagt skal vi snakke om øh, den her drukkultur, der er i branchen, og bare så vi får en fornemmelse af øh, hvor voldsom den kan være, synes jeg vi skal starte med det sjove snakken og høre om nogle af de her vilde fester man har oplevet efter service. Altså når den sidste gæste er gået. Øhm, personligt ligger jeg inde med en håndfuld eller ti, som både involverer strip poker, det at ryge inden for tømme barn for alt sprudt øh, ned i en kæmpe vinbord på folk sidste vagter, og det at drikke sig stiv under en service. Det kan jo både se ud med, vi har nævnt det nogle gange før, hvilke tricks man kan gøre. Der er jo både noget Bailey ned i kaffen, en gin tonic, som bare ligner en dansk vand, øh, eller bare generelt alt alkohol, kan du jo putte i en uh, og så er der jo ikke nogen, der opdager det. Og så ved jeg også, at mange af de steder, jeg i hvert fald har arbejdet, er det tit, at få lige at den gode stemning, inden en service, så tager man også lige et shot inden. Så, uh, så er stemningen ligesom lagt for, hvad det er for en service, man går ind i nu, ikke? Men uh, sine, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad er den første fest, du kommer til at tænke på, når vi skal snakke om de her vilde uh, fester efter service med ens uh, kolleger? Mm, jeg synes, at det er svært at vælge, fordi at sådan, når jeg kigger tilbage, så føler jeg jo egentlig, at det sammen var ret vilde fester med mine nuværende øjne. Men dengang var det jo bare standard, at man drak til klokken 12 på restauranten, så tog man lige videre på stamstedet og så videre i byen, og så til morgenfest. Så var det var ligesom sådan der, okay. It's a lifestyle. Ja. Yeah. <laughs> det var fint nok. <laughs> <laughs> og i dag er sådan der, jeg tror, jeg vil være død i to uger efter, hvis jeg kørte den der tur. Men jeg kan huske, at der var en, øh, en gang, hvor at sådan der var nogle af os, der blev belønnet, fordi vi havde arbejdet nytårsaften, hvor vi sådan fik en middag på en af vores restauranger Og øh, Altså, vi var simpelthen de værste gæster der. Jeg tror, vi gik sådan rundt og hapsede Alkohol fra nogle af de andre sporer. Ej. ej. <laughs> altså, så lavt. Men det var fordi, at sådan der, hvert bor havde kun fået en flaske rødvin og en flaske vin. Men bare lige så folk ikke tror, at det er andre gæster, I har taget dem Nej, altså, det, det var. jeg. Ja, jeg, jeg, jeg ikke det ja. Nå, lille, God. lille, du skal ikke have noget af den juice. Skal du vel? Nej, det, det var nogle af vores andre kollegaer sporer, som bare drak langsomt, og vi var sådan der, så fortjener I ikke den her alkohol, hvis ej, nej, nej, nej, nej. I ikke har den så hurtigt som os. Okay, så bare lige, så vi forstår, hvilken ramme, der er sat. Det er, det er den større koncern, jeg arbejder for ja. her, og så er der ligesom lavet en form for en nytårskur, yes. som tak for, at I har arbejdet på den ja. her restaurant, så alt det her personale er samlet på en af de her søsterrestauranter. Yes. Så I er kun personale, der sidder dernede. Yeah, ja, lige præcis. Okay, så jeg der er. er ikke andre gæster? Nej, der er Alright. kun os, der sidder der. Men de, dem, der ligesom serviserer os, er jo i princippet vores kolleger, fordi de er jo mm -hmm. altså, tjenere på vores søsterrestaurant. Men vi opfører os bare så dårligt. Jeg tror allerede halvvejs gennem forretten at vi så stive at vi ikke sådan der indser, hvad tjeneren siger, og Ej. vi sådan altså smider eller sådan spytter nærmest maden og sådan der, <laughs> jeg skal lige hurtigt få altså, se det på mig. Altså hvor mange er? I? Måske er vi 20-30 stykker der på. Fuck mand. 20-30 stykker der spytter forretter ud. Der var jo nogle få nogle som godt kunne styre det, ikke? Det var ligesom sådan vi var et par boere som bare var de værste. Æbefest. Ja fuldstændig. Kravler på væggen. Og de, altså, jeg tror også, at vi får en reprimande sådan der bagefter, eller nogle dage efter at vores chef, og sådan der opfører jeg ordentligt. <løb> <løb> Den var ikke så meget længere. Men hvorfor tror du, at de dræk så stive? Eller hvorfor? Fordi jeg kan godt ikke genkende det der med, at man bare bliver øh, en fucking øh, abe. Altså, sådan, der bare er blevet lukket ud af ens spur og så bare svinger rundt i lysestagerne og i loftet. Hvad hedder ja. det? Lyskron? Ja, ja, ja. <laughs> Måske, hvis der er sådan her. <laughs> <laughs> ja, ja, det der med sådan, det her, det har jeg gjort mig fortjent til. Ja, præcis. Jeg tror nemlig meget, at det var det, vi var sådan der, vi har fandme arbejdet hårdt for det her, og nu er det vores tur til at take advantage of this, og sådan, ja, jeg ved ikke, det var så respektløs, føler jeg nu. Men det var en god aften. Altså. <laughs> men, ja, ben, det det. <laughs> kan du overhovedet huske noget fra den her aften? Det lyder, altså. jeg, ikke, at jeg kan jeg ikke huske indtil sådan der omkring hovedretten. Og så er der en... Then blur. <laughs> <laughs> det, <laughs> det <er blur. laughs> Hvad så er de andre øh, kollegaer må du så have været gæstekollegaer til, at de bare gik over og, og tog deres øh, alkohol? De, de blev fucking sure. Altså, men det var jo også ja, det der med, at vi havde jo kun fået sådan... Jeg tror, at de havde prøvet at indskrænke sådan der festlighederne ved at give os et begrænset antal vin mm. eller, og øl. og Så dem, der var jo nogen fornuftige, som sådan sad og, og sparede lidt på det. Men ja, så de synes jo, det var træls, at vi kom og havde taget den vin, som de gerne ville have drukket til ja, det, det Det var også virkelig grådigt. Så ja. grådigt. Nogle gange kan jeg godt huske, hvilket øh, party-anormal, der kom op i mig efter service, fordi at øh, når man har brugt så mange aftener i streg på at servicere nogle andre, og så man lige pludselig får muligheden for selv at blive serviceret, blev jeg så grådig omkring det. Jeg var sådan, mor skal bare være stiv nu. Det her, det er gratis. Og giv mig din flaske vin derovre, så jeg kan bunde den. I jeg behøver faktisk ikke engang i glas. Jeg kan bare drikke direkte af flasken. <laughs> Og så lavede man ligesom, ikke man så lavede jeg ligesom et ekokammer med min, min, min, min kul Ja, det gør alle jo. Gør de det? <laughs> oh my god. Um, jeg synes i hvert fald tit, at jeg har oplevet nogle boer, hvor jeg tydeligt har kunne mærke, at det er folk, der selv har været i servicebranchen, fordi man har kunnet se, at der bliver serveret saftensmad dernede, og der, der bliver ed og mame slubret i sådan alt, man kan drikke overhovedet. Så jeg ved ikke, hvad det er for sådan en, om man føler, man har fortjent det, eller det er ens ret. Til ligesom bare at drikke sig æske når man endelig er ude i det offentlige rum, og ikke er den, der skal sådan servicere alle mulige andre. Jo, jeg tror da, der er et eller andet med det, i hvert fald for mit vedkommende også. Altså sådan der, man går og sådan kan lige lugte lidt til, til hyggen, der er nede ved bordene, men man er selv ikke rigtig en del af det før efter service. Mm -mm. Og der kan man så bare give den fuld spad. Hvad er, det, hvad er den vildeste efter-service-fest, du kommer til at tænke, øh, tænke på? Jamen faktisk må jeg indrømme, øh, jeg kom egentlig til at tænke på det der med at drikke i service også. Ja. Øh, eller sådan under service hedder det. Øh, det var sådan meget en ting, kan jeg huske der, hvor jeg var bare Når du siger sådan der, så jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på, øh, hvor meget vi egentlig, eller hvor meget jeg har drukket under service. Øh, også det der med kaffekoppen, det giver mig virkelig. Øh at se back in the day nej og øh, vi havde sådan en ting der var bare tænder med øhm, fireball shots hvad er det nu det uh, er jeg kunne bare smære kanel det lyder interessant Ej, puh. Jeg synes faktisk at det er mega lækkert men der er rigtig mange der ikke synes det er lækkert dræk i det under service yes og så er det sådan kan man ting... godt gøre det diskret Jamen så gjorde Jeg forestiller mig, at der er det. i. Nå, ja, det ikke. Nej, nej, nej, nej. Fireball! Jeg blev faktisk i tvivl, om der er nogen, der putter en zambuka-agtig ild i, i det. Ja. Men, øh, men vi gjorde, det gjorde vi ikke. Så vi gik om bagved, og så er det sådan, nu er det fireball-tid, så løber vi om bagved. Gud, ej, det minder mig om. Jeg havde, apropos tjener, altså tjener, jeg havde faktisk en vagt forleden. Fordi at jeg har lige været på ferie, så jeg tænkte, at jeg skulle lige spæde lidt op med nogle moneter til at komme afsted. Og her forleden, der, øh, det var super akavet, så tog jeg en vagt. Der blev vi kaldt sådan ind det her sted. var faktisk en stor koncern, hvor vi bliver kaldt ind. Ej, jeg synes, det var så grænseoverskridende. Øh, og skulle tage shots foran gæsterne. Altså det var en del af det, at det skulle man. Ja, og det gjorde vi sådan to-tre gange. Det var det var fordi, de gerne ville put dank. on a show foran dem, eller hvad? det ikke? Ej, jeg føl... Ej, jeg ved det ikke. Jeg synes, det var så weird. Det var så men vindamigt. synes gæsterne, det var fedt? Altså, det var jo ikke sådan, som om, nu slukker vi musikken. Nå, okay, <laughs> det ja, ikke det forståede for jeg nemlig lige. Nej, nej, nej, men det var bare sådan. Nu går vi lige alle sammen op i barnen, sådan, det var umuligt ikke at lægge mærke til, at vi stod lige pludselig 15 Hello. og tog shots. Hvad så, hvis man ikke havde lyst til at drikke et shot? Det føler jeg ikke sådan rigtig var en mulighed. Nej, okay. En del af hulen ikke? Mm. Jeg følte, at hvis jeg havde sagt nej, og at jeg var the new kid, jeg havde aldrig været der før. Nej. Jeg skulle bare lige have nogle minutter til at komme sted på ferie, ikke? Men når man lige hørte det der med det der fireball-shot der. Ja, undskyld. Øhm, så havde vi øh, om bagbarn, der havde vi vores kaffekopper stående, altid, med hvad end vi nu drak af alkohol. Det var det synes, jeg, det synes jeg vekslede meget, men så blev der bare sådan lige prikket på skulderen, og så var det sådan fireball, eller sådan meget fedelige fireball. <laughs> Og så gik vi lige om bag i køkkenet, eller sådan. Der var sådan nærmest en gang mellem køkken og bar, hvor at, øhm, der sådan var en masse alkoholflasker. Så der tog vi lige alle sammen shots, og gik bare ud igen. Men kunne I mærke, at de sådan blev under service på grund af de her fireballshots? Øhm, ja, jeg har altid været meget lightweight. Jeg blev lidt fuld, og jeg kan huske, at det var sådan meget den her mentalitet med, men nu gør vi jo vores arbejde bedre, fordi yeah. vi har en øh, sniller snuller på. Og den kunne man jo mærke. Det blev sådan ens mentalitet omkring det. Nu gør jeg det også bedre, og det gør, det gør man jo egentlig også lidt. Eller sådan, man tør i hvert fald mere som bartender. Man kan da i hvert fald bruge filmen druk som et godt eksempel på, ja, ja. at man skal have den der halve promille hele tiden. Nå, ja, det er altså, man kan sagtens sidde og tænke over, it's actually happening out there. <laughs> Så ja, ja. På, ja. på samtlige restauranter, render folk der rundt med en halv promille på hele tiden for at gøre deres arbejde og sådan doing great. <laughs> Undersøgelserne ja. er jo konstant i gang. <laughs> Nej. Og jeg kunne synes, sådan var det også på mit første arbejde som bartender, også i en større koncern, og jeg blev ansat som 18-årig. Og min chef, der er bare sådan, altså, du må gerne drikke, mens du er på arbejde, det er bare under eget ansvar. Og så er jeg sådan der, oh shit, 18 år gammel, kan jeg godt styre det her? Og der var nogle gange, hvor jeg så lige bare på noget. og om Ja, ja, præcis. Ej, det er så og så, så sådan der, let's go, gratis alkohol. Men... Lærte det med tid, men jeg synes faktisk, at der var nogle gange, hvor både jeg og nogle af mine kollegaer blev lidt for stive til at arbejde. Ordentligt i hvert fald. Men hvad tænker I om, øh, jeg ser med intro, det her med, at det var mine livsfester. Altså det er klart, den fedeste tid, jeg nogensinde har haft, det var i de år, jeg arbejdede øh, som fuldtidstjenere og bare drak mig stiv. Altså more or less hver dag. Jeg tror ikke, jeg tør at kigge tilbage på en kalender, hvis man nu havde skrevet det ned, og tjekke, hvor mange dage på en måned, hvor jeg ikke drak. Der kunne måske være grænser for, hvor stiv jeg var hver dag, men jeg mindste sikkert at der var nogle dage, hvor man i hvert fald ikke lige minimum fik en øl, eller lige to, et shot inden service. Så hvordan husker I den her tid? Altså, jeg husker det 100% som sådan der, the time of my life. Mm. Jeg føler virkelig, at jeg lede min bedste ungdomsår der. Og altså, når jeg kigger tilbage, så er jeg sådan der, okay, fuck, hvad havde jeg det grineren der? Jeg ville ikke kunne gøre det igen, men jeg ville fandme ikke være uden det. Men hvorfor var det, at det var så sjovt? Det blev jo bare hele ens liv, den omgangskreds, man havde der. Jeg ved ikke, hvorfor man havde det så sjovt med dem. Det havde man bare. Jeg tror, det var helt opbygningen under service også. Øh, sådan hele den der excitement over sådan noget nu, eller sådan noget, om et par timer og sådan der, så er vi klar -agtige. Altså, jeg brugte også mange sådan af mine friaftener på at tage ned og spise på den restaurant, som jeg arbejdede ved, bare for, at jeg kunne sidde og vente på, at de andre fik no, fri, og man kunne drikke med dem. Kikke. Ja, ja. <laughs> kunne, kunne de her fester... Um, som var nede på det arbejdssignende, kunne de godt leve op til de øh, normale fester, siger jeg i øh, for eksempel ens efterskole, vandens øh, 20-års eller øh, 24-års eller sådan en eller anden fødselsdag, Kunne de fester godt leve op til de fester, der var nede på dit arbejde? Nej det synes jeg godt nok ikke på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg sådan, hvis jeg var til en eller anden fest med, nogen, med nogle andre vennegrupper, så kunne jeg ofte godt finde på altså, en eller anden undskyldning for, at jeg skulle gå omkring klokken 12 og jeg skulle ned forbi arbejdet og drikke mig altså, skulle i byen med dem i stedet for. Eller sådan æve mig lidt over, sådan der, oh, fuck jeg blev inviteret til den her fødselsdag på ja. hverdag. Men jeg ville egentlig hellere bare drikke mig stiv med mine kollegaer. Jeg så bare altid for til tage vagter. Så jeg sådan, jeg kan komme. Ja. <laughs> jeg skal bare arbejde. Pis. Ja, og så, jeg kan så, møde jer efter. Ja, ja bare sådan. Så mødes var jeg sådan, oh, jeg tror, jeg skal lukke. Ja. <laughs> Det er første stykken to. <laughs> Eller sådan sådan. Så var de jo allerede stive sådan så kunne man skrive sådan noget halv tre eller et eller andet. men så var sådan, I, han var sådan, vi er ved at tage hjem. hvor <laughs> og, og så kunne man bare stå og sad, havde hele ens restaurant lige pludselig bare fået fri, og så kunne man bare feste med dem og nej, hvor jeg skal feste med min bedste ven og kollega igen. <laughs> men jeg mindes faktisk ikke engang, jeg sådan rigtig deltog i nogle andre fester, der gjorde I det. Jamen, jeg synes faktisk, undskyld, men jeg synes ikke, at det var den fedeste tid i min liv overhovedet. Hvorfor? Altså, jeg synes, det var sjovt, da jeg var i det, men jeg synes også, at det var vildt, altså, det var bare vildt grænseoverskridende. Jeg synes det var vildt underligt det der med sådan, altså jeg synes oh, det er også underligt at sige, men sådan fordi jeg fandt mig jo vel tilpas i det, da jeg var i det, men jeg synes bare ofte, at det blev for meget. Det ved jeg. Det kan jeg virkelig godt genkende. Altså jeg tror også, jeg sådan mens jeg var i det synes jeg det var virkelig nice, men der var også nogle gange hvor det var for meget og grænseoverskridende. Ja, jeg tror også det var det jeg prøvede at sige med sådan at det var hårdt. Jeg vil ikke være for uden det, men sådan men det var for meget. Ja, men, øh, men nej, altså, da jeg var for eksempel på resortet i Norge, der var det jo bare, der festede du hele tiden. Da jeg øh, snakkede med min ven og tidligere kollega øh, Nikolaj om, øh, omkring, at jeg skulle lave det her program, hvor vi skulle snakke om den her drukkultur, sagde han, øh, gav han mig et meget godt øh, billedsprog på hvad den her kultur kunne se, se ud som. Den er måske lidt out of the space, men prøv at se om... Jeg håber også, at I forstår den. Jeg synes i hvert fald, det gav et super godt billede af det. Han sagde, at han så den her kultur lidt som en tegnefilm, hvor der er en held... Og så hvis øh, helten var på øh, flugt øh, fra skurken af, kunne den her helt godt finde på at gå ud i havet og så gemme sig ude i det her vand. Men så for ligesom stadigvæk at kunne trække vejret, så havde han ligesom et sugerør, der sådan, gik op over overfladen, så han ligesom kunne sidde dernede og gemme sig. Og øh, hvor han var, sådan, det var lidt det samme, man gjorde i restaurationsbranchen. Man havde bare sugerøret ned i en flaske vin i stedet for, eller en øl for ligesom, at, øh, at overleve eller være en del af den her kultur. Og så kom jeg til at tænke på, om af grunden til, at man drikker så meget i den her branche, er det fordi, at man skal processere alt det, der er sket i løbet af sådan en aften, og for at prøve at imødekomme en adrenalin-niveau, som er, når man får fri der klokken midnat? Eller øh, er det fordi, at man er så træt af at servicere alle mulige andre, at nu er det tid til sådan at skænke til en selv? I køber ikke helt ind på den kassen? Jo, jo, fordi... Helt sikkert. Det er jo, øh, man skal virkelig lytte til meget lort for at være ærlig. Gæster kan være forfærdelige, som du også har i talet selv en del. Jeg tror, jeg har aldrig sådan. Jeg har kun arbejdet deltid øh, mm. som tjener. Øh, og jeg tror, hvis jeg havde arbejdet fuldtid, så ville det nok mere være sådan en survival. Ja, coping. Ja. Men for mit vedkommende følte jeg meget mere, at det var for at være med og blive en del af, af Designs Vil man. Arbejdet arbejde i den her branche, hvis den har drukkultur, ikke var der? Jeg tror ikke, jeg vil holde i hvert fald. Mm -mm. Altså det var jo det, der gjorde, at det var sjovt, øh, når man fik fri, og man sad lige og vendte aftenen med sine kollegaer. Ja, så jeg ved sgu ikke lige, hvor langt jeg ville blive i det. Fordi at, hvis man kun havde sådan, den der stressende service og ikke sådan de sjove fester bagefter, så ved jeg ikke, om det jeg vil synes, det var det værd. Mm -hmm. Øj, ja, og det der med, sådan, når man lige har kørt en mega stressende service, så er det nærmest sådan, fordi så, så er man jo færdig der kl. 11, og jeg føler aldrig, at man bare kan tage hjem, mm -hmm. altså fordi, at man har den der adrenalin, som du også kommer ind på. Man kan jo ikke bare, altså man bliver nødt til sådan lige sådan at sætte sig ned, vente og få et eller andet glas. Ja, det, og det lyder, det lyder jo så mega destruktivt, men... Jeg synes, at det var mega svært at tage direkte hjem på arbejde, hvis man havde lukket restauranten. Og så hele ens krop kørt bare med adrenalin. Og så mm -hmm. kan jeg huske, at nogle gange ville man være sådan, sådan lige på vej til at faldesømme og sådan her fuck, jeg glemte bord. ketchup til portrætten. <lødder> kom til at tænke på sådan der ting, jeg havde glemt i løbet af en aften. Sådan, Gud, de spurgte, der er mere vand til gav ja. ja, dem. <lød> det er også aldrig. Jeg håber ikke, de skriver en dårlig gæste feedback <lød> eller sådan et eller andet, at man sådan havde brug for ligesom at lige at drikke det her glas med ens kollegaer og lige høre sådan, hvordan gik det over i din felt? Og <lød> <lød> sådan bare... Og den gik sladets gang over ved dig, eller hvilken krig var du i gang med? Eller Fordi nogle gange kunne man jo godt selv have kørt en virkelig god service, men så ville ens kollega have kørt en skrækkelig service. Ja. Altså, det kom jo virkelig an på, hvilke bruger man havde haft. Os. Ja. Um, og så var det ligesom en god måde, ikke, at man nogle gange sad og drikke te eller kaffe. Det kunne Ej. man også bare have gjort. <laughs> jo, man ja, have det kunne man da. kan du bare drikke en fucking dansk vand, Men Ej, øh, man godt Jeg føler ja. altid den første øl der. Den dræk jeg på er, altså, tre og Hold kæft, den smagte en mere, ja. Altså, men det er også fordi, hele ens krop var så stresset, som man måske ja. også skynde mig at drikke den her øl, for jeg skal også lige nå over til bord 13 bagefter. Eller <laughs> ja, ja. <laughs> men uh, Signe, du kom lige ind på noget med, at du gerne vil være en del af design-sling. Hvad handler det om? Øh, jamen, jeg tror bare, at i hvert fald den koncern, eller den restaurant, hvor jeg arbejdede, der følte at det var meget... Sådan, at man vidste godt, hvem der var design-mennesker, og hvem der var sådan... Hvem der bare lidt var der. -agtige. Var det sådan dem, der havde været der længe? Der var det 16. Det længe? var både dem, der havde været der længe, det var også dem, der var gode til at råbe højt, og så var det dem, som blev bagefter og var sådan en del af festen. Og øh, ja, jeg kom bare til at tænke på en periode eller sådan et tidspunkt, hvor at jeg havde arbejdet der måske sådan et par uger, og så havde jeg en veninde, som var startet der nogenlunde samtidig. Øh, og jeg var startet studiet samtidig med, så jeg havde ikke været med til sådan nogle efterservicefester de første par uger der, og så, øhm, men det havde min veninde der så, og så på et tidspunkt, så skal mig og min veninde ind og spise, sammen med nogle, øh, nogle veninder, øh, og så ham der står, øh, vores kollega, som står i døren og tager imod os, han er sådan der, hej til min veninde, og sådan der, tak for sidst, og hvordan går det, og sådan der hele, altså pingpong og vildt godt, og så er han sådan der til hende, hvem er du her sammen med? Og så siger hun, at jeg er sammen med sine, din kollega. Og så jeg bare se, at han kigger på mig, og han aner ikke, hvem jeg er. Altså, sådan der... Fordi du ikke har været med til festen. Fordi jeg ikke havde været med til jeg, var sådan der, jeg havde haft et par vagter med ham, men han anede ikke, hvem jeg var. Signe? <laughs> who the fuck is that? Oh, hey. Signe <laughs> Ja. <laughs> men faktisk, altså, det er jo virkelig brutalt, det der, ikke? Men jeg kan altså også godt huske, at mig og mine venner havde også en ting med, at man mindre folk havde været der mere end tre måneder, og de havde siddet og drukket med os efter service, så gad vi ikke at lære navne på dem. Nej, totalt. Jeg føler også, at jeg reproducerede det fuldstændig. Altså, sådan, det, der, det var lidt et vendepunkt for mig. Der var jeg sådan, der, okay, nu skal jeg tage mig sammen, nu skal jeg være lidt med til festerne. Og så efter det, så var jeg sådan, hvis folk ikke gad det, så var jeg sådan, I er lidt lige ligegyldig for mig, faktisk. You became one of those. Ja, desværre. Ej, mand. <lød> så dårligt. Så får du bare efterfølgende at sidde bare hver service, mm. efter hver service, hver dag der dernede, og bare tyder og peger. Mit navn er Signe! Ja. <laughs> var ikke nogen, der skulle glemme det igen. <laughs> du går bare aldrig til at glemme det her navn igen, kammerat. Men det er jo på en eller anden måde sådan en lidt skjult gruppepres, egentlig. Altså hvis man gerne vil være en del af flokken, så, så bliver du simpelthen nødt til at drikke dig stiv hver dag efter service. Jeg og prøv... synes også, der var noget, altså, noget ikke-skjult gruppepres nogle gange. Hvis man lige en aften var eller jeg en aften var sådan, jeg tror ikke, jeg skal drikke så meget, så ville det blive sagt sådan der, Nå, ej, hvorfor ikke, og kom nu, du kan da godt bare lige tage en enkelt øl, eller sådan, kom nu, vi sætter os bare lige her over to timer, eller sådan, en time, kom nu. Så du følte dig presset til at drikke der noget? Altså i hvert fald de aftener, hvor jeg ikke havde lyst til at drikke, hvis jeg ikke ville ende ud i sådan en situation, så skulle jeg lave en Houdini. Og blev du også det, Malle, at at man sådan blev presset til det? Du var jo lidt inde på det før med den her restaurant, du lige var nødt at lave en hjælper på, hvor mm. alle også skulle tage et shot. Altså, er det ligesom den offentlige regel på de her restauranter, at alle skal drikke? Altså, i ja, det, det udsagte, kunne jeg da godt forestille mig, at det var sådan, ja. Men følte du dig presset? Jeg følte mig ikke presset, men sådan, ja, wow, fordi... Det gjorde jeg jo faktisk, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Men øh, jeg var jo the new kid. Og så siger øh, den her restaurantbestyr. Hey, ej, kom lige her. Kom lige. Så er jeg sådan, hvad så? Jamen, kom lige. Kom nu. Og så er jeg sådan, okay. Og så var det så, at man bare skulle gå igennem hele restauranten, foran alle gæsterne, og skulle gå op i baren og tage. Også fordi, så står man der. Man, øh, man ved selvfølgelig ikke, at man, man skal drikke et shot, når man går derhen. Men så står man der, og så siger man, nej tak, jeg vil ikke have noget. Ja, det ved jeg ikke. Det vil virke... Underligt. Ja, men det siger måske også bare lidt om den, mm, om den drugkultur, der i hvert fald bare er i Danmark generelt. At hvis folk også står og drikker en alkoholfri øl til en fest, altså så er folk også sådan, hvorfor er du pinlig ædru. Altså det er jo egentlig også et sjovt saying at være pinlig ædru. Det er jo ja. egentlig primært og mest pinligt at være stiv. Ja, jeg tror Jaja. bare det er for, at dem der er stive, ikke skal føle sig selv pinlige egentlig. Ja. Så det bliver lidt sådan ens egen dårlige samvittighed. Ja. Sådan. Sådan, du kan godt lure mig, hvis du er ædru og sørg, ja. hvor fucking dum jeg er at høre på. Ja. Nogle gange har jeg egentlig siddet og tænkt på, om man egentlig lidt blev betalt i alkoholprocenter i stedet for en ordentlig løn. Øhm, jeg ved for eksempel, at jeg brugte mere eller mindre næsten alle mine drikkepenge øhm, på drikkevarer efter service, og... Så de penge, jeg fik i løn, dem vil jeg jo så bare bruge på at tage ud og spise de dage, hvor jeg så ikke var på arbejde og tage alle mine venner med noget. Øh, fordi så fik man jo halv pris. Og i mit lille dum hoved øh, betyder det jo bare, at så jeg kan købe jeg dobbelt så meget. Altså så man ikke bare sparede pengene, men jeg brugte det samme beløb. Man fik bare så dobbelt så meget for pengene. Ikke? Øh, som jeg også spurgte om før, at sådan, ville man arbejde, der, hvis den her drukkultur ikke var en del af arbejdspladsen, så tror I, at mange chefer betaler deres personale i, i alkohol. Ja, at nu kan vi måske. Altså, jeg kan huske med mit første sabbatårs-job. Mit første job øh, under Gym i en restaurant, der var det meget sådan, du får en dårlig løn, men du får gratis med af alkohol, mm. når du er på arbejde og efter. Var det egentlig noget, der blev sagt til de samtaler, der var? Altså til jobsamtalerne, tænker jeg på. At sådan, du, du får hvad, 110-120 kroner i timen, men så får du så 50 procent, når du øh, er ude at spise på restaurant eller søsterrestauranterne, og så er der jo øh, fri bar at efter, eller sådan, var det et eller andet, der sådan blev talesat over før? Det mener jeg faktisk, det gjorde i hvert fald på den her. Jeg tror ikke, jeg tror også, at det er det eneste sted, det er blevet talesat på den måde. Hvordan snakkede man egentlig generelt om den her drukkultur, når man var på arbejdet? Altså, var det sådan noget, der blev nævnt hver dag, hvor stiv man var, eller hvor mange tømmermænd man havde, eller... Altså sådan, hvad var omtalen af det? Jeg føler, det var noget, der blev snakket meget om i hvert fald. Øh, og hvis man ikke lige havde været med til den vilde fest aften inden, så var man lige lidt ude. Eller for, for dagen i hvert fald, så var man sådan der, åh, hvor fanden, hvad skete der? Jeg føler mig helt bagudagtig. Men øh, ja, for det var jo både sådan der optagten under service, og altså så hele alt det, man drak bagefter. Jeg føler, ja, det var noget, man snakkede meget om. Men også sådan det der med, som vi snakkede om tidligere, med, at man lige sådan der gik ud i øh, barn og lige hurtigt fik en torg, øl eller drink eller et eller andet. Jeg havde det tit sådan, at øh, jeg tror, at samtidig med, at det var mit sådan, livs vildeste fest, og var det også min, sådan livs vildeste FOMO-følelse, jeg havde i den periode. Fordi hvis der bare var en dag, hvor man ikke lige var med til efterservicefesterne, så var jeg bare sådan, at ah, det bare den fedeste fest, der nogensinde havde været. Ja, og de lignede jo alle sammen hinanden. Ja. Yeah som jeg spurgte dig til at starte med, Signe. Altså, sådan, hvad, hvad var dit, dit livs vildeste fest? du sådan, det var nok bare en stor, lang fest. Altså, man har lidt øh, svært ved at skille de her fester ja. ad fra hinanden. Ja, det er lidt sovset sammen. Ja. Yeah. Det er det bare. Det var bare tre år for mig i hvert fald, hvor jeg bare var stiv hver dag. <laughs> Føles det i hvert fald. Ja. Hvordan var det egentlig for jer at arbejde med tømmermand, Ej, det var bare indtil, man havde fået den første to år, føler jeg. Ja. Så var det altså, blot. alkohol? Ja. Altså, jeg tror... Jeg brydde mig jo ikke om det, men alle gjorde det bare. Det var, sådan, det var bare et vilkår, og så kunne man have det lidt sjovt over det. Men sådan, jeg fandt mange gange, at jeg skulle skænke et glas og hvor min arm bare har rystet. <laughs> og jeg bare tænkt, at hele det her bord, det må... de har gennemskudt mig lige nu. Hvordan, omtale, sådan, hvordan var Chigong med jeres kollegaer eller ledere, når, når de så, at de havde tømmermand? En kollegaer var det jo fint. De var jo i samme både. De fleste af lederne var sikkert også i samme både. Så var der lige nogle af de der sådan lidt ældre ledere, som man ikke skulle sige det til. Ikke? Øhm, men jeg føler, at altså jeg kan godt huske på et tidspunkt, hvor sådan en, ja, han var min leder, men han var også min gode ven. Han sådan, Jeg møder på arbejde, og jeg har sovet til klokken tre og skulle møde klokken fire. Så kommer han lige med et ingefærdshot og sådan der, du skal lige... Du stinker. <laughs> <laughs> Tag lige det her. Du lugter en pand ja. på. <laughs> <Ja. laughs> ja. Så, Så det var også sådan en, lidt en grineren ting. Hvorfor tror I, at behovet er der for at drikke, når man er en del af den her branche? Jamen, som jeg også lige kom ind på, altså det kommer selvfølgelig an på meget, ja, om det er ens deltids ting, eller om det er ens sabbatårsjob, hvor man er der hver evig eneste dag. Men, men ja, det er det der med, så man er man færdig kl. 23. Man har gået og buzzet sådan lidt i løbet af hele aftenen, og man er helt op at køre. Og man ved godt på en eller anden måde, hvis man nogensinde skal få noget søvn, så bliver man nødt til at drikke lidt mere, og så ender det bare altid med at blive sjovt. Og så den der ene genstand bliver bare til ti. Det er i hvert fald for mit vedkommende. Jeg tror, at det er rimelig, det er der nok ret mange, der kan genkende. Det kan jeg også i hvert fald. Ja. Jamen jeg tror i hvert fald meget det der med, at, sådan, at man er meget op at køre lige bagefter. Så der har man brug for et eller andet. Og så smager den ene bare af flere. Og så skal der bare virkelig meget vilde styrke til, for at sige, ja. nu tager jeg hjem. Ja, yeah, Jeg tror egentlig, der er mange misbrug i restaurationsbranchen. Altså nu tænker jeg ikke bare af stoffer, men altså den er alkohol også. Fuldstændig. Ja, Ja. jeg har ja, ja, flere forskellige chefer, som jeg er så negativt om, der var dybt alkoholiseret. Man lægger bare ikke mærke til det, fordi de klarer deres job. Ja. Men altså, hvis man drikker hver dag flere genstande, så vil jeg da sige, at der er et misbrug en mm -hmm. funktionel alkoholiker, Ja, præcis. Som sagt, der jeg skulle forberede mig til den her snak, så tog jeg mig selv i faktisk at få helt vildt ondt i maven, samtidig med, at jeg sad med et uh, kæmpe smil på læben og sådan fniste lidt. Jeg føler næsten, at uh, jeg, jeg sad inde i dæmonen i Tivoli og bare blev kørt igennem alle de her uh, fantastiske, skrækkelige og sjove minder, i hvert fald dem, jeg kan huske Øh, jeg har fået med fra den her kæmpe festkultur, som øh, der noget. Jeg kunne næsten sådan mærke, hvordan øh, jeg både glædede mig og skammede mig over at høre og fortælle om øh, de her historier, samtidig med at blev ramt af sådan en helt sindssyg, moralisk, følelse, fordi for mig er den her kultur, der finder sted, er sådan en rigtig god cocktail, der er blandet op med fantastisk stemning og sammenhold, eskapisme og den øh, underste FOMO følelse som jeg også var inde på før. For at øh, komme med en personlig og konkret øh, historie, som måske understøtter alle de her følelser, så holdte øh, på min tidligere arbejdsplads, der holdt vi engang en, gang en øh, afskedsfest for en kollega i et af vores øh, store selskabslokaler, øh, som øh, tilfældigvis også var øh, der, hvor vores øh, lager med alkoholet var. Så det var jo en rimelig god placering, vi havde fået der. Og det blev også øh, udnyttet til det fulde, må man sige, fordi det blev vi fandme os. Der blev øh, røret cigaretter øh, indenfor, der blev øh, danset med og uden tøj på, Æ, lavet Ølsterfed øh, twerk-session op af de mandlige kollegaer, der blev kysset øh, tværs i krogene, Vel om, at nogle af de her mennesker, man kysset med, faktisk havde kærester og børn derhjemme. Æ, der var også nogen, der prøvede øh, kokain for første gang på toiletterne, men men hele den her aften, den ender ud i, at vi står øh, tre kvinder som øh, last woman standing, og ud af de, ja, øh, seks mennesker, vi var til øh, den her fest i det her øh, kæmpe selskabslokale, øh, stod øh, vi tre og dansede i øh, bare kasse med maderne fremme og scrollede med på øh, Jada's øh, sang Lonely Newt, fordi det havde vi lavet til en tradition, at hver gang man hørte Jada, så skulle man stå i bare øh, bryster og danse. Aften aftenen ender med en øh, masse opkast, øh, pinlighed over ikke at kunne huske kalden af de politiske emner, jeg åbenbart lige pludselig havde en masse stærke holdninger omkring. Og da jeg vågnede morgenen efter, blev jeg ramt af den sygesteste sådan, eskapismen, da det pludselig rammer mig, hvad jeg egentlig har sagt til mine chefer og kollegaer. Og det vigtigste af det hele, det er, at det rammer mig om morgenen. Der er øh, kamera i hele det her lokale. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Øhm, min chef får så et opkald den dag, øh, dagen efter, ja, uh -huh. at øh, hvad der havde foregået nede i det her selskabslokale, fordi <tryk> at øh, alarmen ikke var blevet øh, sat til. Nej. Så de har jo været bange for, om der har været indbrud, åbenbart. Så de bliver jo nødt til at gå ind og øh, tjekke de her kameraer. Nej. Uh. <laughs> så tanken om at vores chefer, som på den arbejdsplads var middelalrende mænd på min fars alder, er gået ind og set hele den her aften, som var vi en del af et afstedt i Paradise til, og jeg øh, skulle blive taget alvorlig på mit arbejde dagen efter. Altså det er noget, der sådan, jeg kan mærke, at jeg får sådan, den sidder lige bag navnen på mig omkring, hvor pinligt jeg synes, øh, det er. Og så kom jeg egentlig til at tænke på, sådan, hvad er det for et mærkeligt forhold, man egentlig danner til sine chefer, når man også drikker sig stive med dem. Sådan, hvis jeg har været på bare, i bar, er der jo ikke nogen af dem mennesker, jeg har stået og festet med den aften, jeg har taget alvorligt på nogen måder. Så hvordan oplevede I, at jeres relation til jeres chefer blev, når der var den her drukkultur, som gør, at man egentlig bliver enormt gode venner? Ja, jeg synes, det var jo i hvert fald meget det der med, at man var venner først, frem for at de var en chef. Og så jeg synes jeg tit, at jeg sådan, <coughs> ikke rigtig helt kunne tage det seriøst, hvis de stod til briefing dagen efter, at man havde set dem i barkas på La Bar. øhm, Og der var også en, øh, en fest, hvor jeg, sådan, jeg er stiv, og alligevel vælger min sådan, daværende chef og være sådan der, skal du ikke med mig hjem? Og jeg er sådan der, jo, jo, why not? Heldigvis har jeg sådan der en hjerne tilbage, der sådan... Du skal ikke bolle med ham her. Mm. Men sådan, bare det faktum, at, jeg sådan, at min chef har taget mig med hjem, mens jeg var så stiv, det gjorde godt nok, at jeg ikke helt kunne tage imod ordre for ham længere, følte jeg. Nå, hvordan blev jeres relation efterfølgende på arbejdspladsen? Jeg var bare sådan... Altså, det hele var jo meget venskabeligt. Øhm, men jeg var bare sådan der... Jeg jeg føler ikke, at jeg kan respektere dig, hvis du sådan havde så lidt respekt for mig den aften. der var bare hver gang han sagde noget, så kunne man bare lige, bag, sådan lige joke lidt om det bagefter til sine andre kollegaer. Men, hvordan har du egentlig oplevet, at din relation relationer er bedre til dine chefer? Øhm, jamen, jeg har også haft et job, hvor min kollega, og hun blev også med min veninde, var sammen med chefen, hvor jeg havde rigtig svært ved at tage ham seriøst. Jeg synes, at det kan, som vi har snakket lidt om før. Det kan være vildt svært at skælne. Det kan være vildt svært at skælne mellem ja, ja. Er du min ven, er du min chef. Øh, og man, jeg synes, det bliver sådan lidt en kompleks situation, og der er ikke. Det bliver aldrig den særlig professionel, og det bliver. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har også, altså. Øhm, men det var så, det skal så siges, det var så heldigvis i Norge. Ikke fordi jeg desværre ikke tror, at det også kan kunne ske her i København. Men øhm, det var der, hvor jeg var på resortet. Og jeg havde en, øh, det var som bartender. Min chef, han var sådan en stor gut. Kæmpestor. Øhm, med masser af tatoveringer. Men super, super sød. Han var virkelig ordentlig. Og faktisk kan jeg huske, at i starten havde jeg rigtig meget respekt for ham. Han øh, var bare meget sådan, kom under min vinge, og lad mig sådan, det, det skal nok blive mega godt det her, og du er mega fed, og jeg sætter dig på en masse vagter, fordi du er så dygtig. Jeg blev så sat på flere og flere vagter, fordi mine kollegaer, de øh, mistede respekten for ham lige så stille, de havde så også været der længere end jeg havde, og faktisk endte med sådan, at være ret utæretningeligt nogle gange ville de ikke med op og så var det sådan noget med så skulle jeg med op Så trods for at jeg havde fået fri for seks timer siden mm -hmm. øhm, så jeg begyndte at arbejde rigtig meget og det var også meget fedt det var så ikke det men sådan det gik lige så stille op for mig altså jeg bare var hans jeg, jeg var meget nødvendig for ham lige pludselig Hvordan? Jamen sådan det der med, at øhm, det var jo ikke fordi, at jeg var bedre end de andre. Det var fordi, han ikke havde andre brikker at rykke med. Fordi at de andre ikke mødte op, og jeg var den eneste, der var på liden. Og øhm, vi festede meget, og så til en fest, det var så, åh det var en nytårsfest faktisk også. Det var, øhm, der er jeg, der kan jeg huske, at han står op bag DJ-pulten. Hvor at mig og en veninde, vi går derop for at danse. Og han giver os begge to en drink. Og jeg kan bare ikke huske noget efter. Ja, oh, shit. ja mega weird. Um, og jeg... Altså du er bange for, at du er blevet drukket her? Det er faktisk nærmest effektivt om, at jeg er. Okay. Mm. Men um, jeg vågner bare i min egen seng, og sådan, der er ikke sket noget. Og folk siger bare sådan, at jeg var taget tidligt hjem. Ja, okay. Æh, så der var heldigvis ikke sket noget, og min, øh, min roomie der, hun var sådan, alt er godt. Og oversenden til, vi overhovedet snakker om, hvorfor alt ikke skulle være godt, fordi selvfølgelig bør alt jo bare være godt, det er fordi, at vi så sidder, mig og min roomie derhjemme. Vi boede i sådan nogle hytter lige ved hotellet. Æm, vi sidder derhjemme, da vores veninde pludselig banker på og kommer ind, og hun er helt i chok. Det var så den anden veninde, som havde været med oppe ved dj pulten mm. Og hun forklarer, at hun ikke rigtig husker noget fra i går, og hun er sådan meget, hun ryster og vågnede op på et hotelværelse oppe på hotellet. Hvilket er mærkeligt. Ja. Og det er så ret hæftigt. Hun havde blod Nej. Øh, i sine trusser og på sine shorts, ah. og havde ondt. Ja. Altså ondt, hvor han. Altså i underledet. Ja. Øhm, hun siger, at hun kan huske snært af ham her, min chef. Men hun tror ikke, at det er ham, hun havde sovet med. Hun er vågnet alene, det skal lige siges. Okay. Og øh, det underlige er så, øh, vi sidder og snakker om de her ting. Vi, jeg tror, altså, det går rimelig hurtigt op for os, at den er gal med den her søde pipi. Vi vil heller ikke sidde og være sådan, du er blevet voldtaget. Nej. Så sådan, vi prøver selvfølgelig bare på bedste vis at uh, comfort her og snakker om det og får sådan sat en film på og hygger og sådan nogle ting. Så skal hun på arbejde dagen efter, hvor uh, hun støder ind i ham, hvor hun kaster op på gulvet. Ej, shit. Jo, fordi hun sagde sådan, det var underligt, det var sådan som om i hendes krop, at hendes krop vidste noget, mm. som hun ikke selv vidste. Ja. Og der kan jeg huske, jeg havde lidt noget min grænse med ham. Altså. Jeg havde lidt mistet respekten for ham i den forstand i, at jeg vidste egentlig også, at det, jeg lavede for ham, var ulovligt. Det var ikke lovligt, jeg arbejdede så meget for ham. Mm. Det er noget med, det har, der er sådan en 11-timers regel, i hvert fald i Norge. Det har jeg faktisk også hørt om der i Danmark. Det var, Jamen, så... der er der også, at der skal gå 11 timer, fra at du har fået fri til din næste vagt. vagt må starte, starte. ja. Ja, og den blev overhovedet ikke overholdt. Altså, det var sådan noget med øh, højst 9 timer mm. Og det var mig, der blev sendt afsted hele tiden og... Og der, der kunne jeg godt mærke, der havde jeg lidt mistet øh, respekten for ham. Og sådan, jeg har jo rent faktisk noget på ham, mm. hvis det er. Og der kan jeg huske, øh, der tænkte jeg, det er dig. Det er fucking dig, fordi vi stod op ved den fucking DJ-pult, og det var dig, der var der. Det var dig, der gav os drenges. Jeg kan ikke huske noget. Hun kan ikke huske noget. Hun mm. har blod i sine trusser. Ej, ej, det var så forfærdeligt. Der kan jeg huske, at der, øh, der mistede jeg respekten af sådan... Der, der, eller der vidste jeg, jeg i hvert fald til det fullest, fordi jeg havde jo nok mistet den hen ad vejen, men sådan, den der barriere var blevet bare udvisket. Men føler I, at I har, altså, har I, føler I, at de her chefer måske har udnyttet, at man kunne drikke sit personale så stiv, eller købe dem af på den måde? Fuldstændig. Ja, ja, ja. ja. Det har jeg sikkert tvivl om. Altså, det værste var jo så også, at der var en af vores kollegaer, der sagde, at vi blev nødt til at gå videre med det her, fordi hun var sikker på, at det ikke var første gang. Så jeg fik også et opkald, fordi det sjove det er jo så, at på øh, leder og ansat forhold, der har jeg mistet øh, fuldstændig respekten for ham efter det her. Så jeg går bare ind på hans kontor, og så siger jeg, nej, nah. jeg smutter i morgen. Bare lige så du ved det, så har jeg pakket mine ting. Så jeg tager sig hjem, og så er han sådan, jamen du har jo vagt, og så siger jeg, ja. Men du har gjort noget ulovligt, så hvad vil du helst? Tag du det til Ja. Ej, hvad sagde han? Så er han sådan, det har jeg jo ikke. Mm. Så jeg sådan, det tror jeg godt vi begge to ved, at du har... Altså, altså ikke noget ulovligt i, at han har voldtaget hende, men han har gjort noget ulovligt i, at sat mig og arbejde på en måde, der ikke altså, den var fair på. Jeg tror faktisk, at jeg sagde, at øh, vi pisse stive under service, altså, det skal jo ikke komme frem nogen steder. der. har jeg tænkt mig, det, det gør, hvis det er det her, det bliver ved. Mm. Der fik jeg et opkald, da jeg kom hjem fra Norge, fra den norske politi, fordi at hun havde været mega sej og havde anmeldt det. Og havde anmeldt ham. Sådan. Ja, hvor jeg fortalte politiet, hvordan min oplevelse havde været af det. Men er det måske også lidt uetisk og umoralsk at lade et ungt personal drikke sig så stiv på deres arbejde med ens chefer, som er i en højere magtposition eller har noget mere autoritet? Jo. Jo, det er det der. Altså, det er jo så nemt for dem at udnytte den situation i større eller mindre grad. Det der er jo så virkelig voldsomt, det som alle fortæller, men sådan jeg føler, at det, det var i hvert fald ikke unormalt på den arbejdsplads, jeg var ved, at... Øh, nogle af dem, som var højere oppe i herkidet, de, de lige øh, fik smidt sig lidt, lidt nemt ind til de unge nye piger. Hvordan kunne det for eksempel se ud? Jeg tror bare, at den klassiske også med sådan der, i løbet af, af, af vagten, sådan lige give dem ekstra meget opmærksomhed, ekstra mange komplimenter, og så efter service lige sørge for, at, sådan, at de lige får øh, en god drink. Og, Ej, altså sådan, ja. Det har jeg også set, det der. ja. Nå, bare det der, du beskriver også. Ja. Jeg synes, det er sjovt fordi jeg synes enten, ja, at så har de, i hvert fald i den her branche, der synes jeg, enten så har lederne vildt meget autoritet, eller så formår de at få den udvasket. Der er aldrig noget midt imellem, mm. synes jeg. Men nej, jeg har i hvert fald set det der en del. Ja. Men det er jo også de, de ledere, som havde meget autoritet, det var jo dem, der ikke stod og festede med en til klokken 5 om morgenen. Ja, men det var også dem, som jeg stolede allermest på. Mm. Jeg tror også, at jeg kommer til at sidde og tænke på, både med den historie, du fortæller, Malle, og øh, du siger sig med, at din chef ligesom havde taget dig med hjem, hvor du heldigvis lige kommer ved noget fulde fem, der lige siger sådan, det, det, skal, det skal vi ikke, det her. Men jeg tænker, at når det er ens chef, som det var er først og fremmest, altså det er jo først ens chef, og så stoler man jo på sin chef, og ens chef skal sørge for, at... At du får udbetalt din løn, og du har gode arbejdsforhold, og du får dine vagter, og du får feriepenge, og drikkepenge, og alle de her ting. Det, er, at man stoler på dem som øh, en chef, kan man måske godt tage med ind under nogle øh, ikke-professionelle sammenhænge øh, med de situationer, I fortæller. man, man stoler på dem, og så er det måske det, der bliver udnyttet, at man har noget personale, der stoler så meget på en, at de tænker, så ved de ikke, hvor grænsen går, fordi de ser jo heller ikke stop, men man har måske lagt ansvaret over på dem, at det var dem, der skulle stoppe det. Ja, og, og man er jo oftest ret ung, når man indgår, eller når man først kommer ind i den her branche, og man har jo ikke haft en, et arbejde, eller der er i hvert fald mange, der, der ikke har haft et job før, så man ved jo heller ikke, hvordan det fungerer på arbejdsmarkedet. Øh, jeg havde et på et tidspunkt, og der stod der jo sådan noget i min kontrakt, at, at man selvfølgelig ikke må være påvirket, når man er på arbejde, man må ikke drikke, når man er på arbejde, og man må heller ikke indgå i nogen intime eller kærligheds- eller seksuelle relationer med ens kolleger. Mm. Øh, det føler jeg bare, hvor sådan top tre, er, at det man ligesom gjorde, når man var en del af resolutionsbrængslet, man var både påvirket, når man var på arbejde, man dated også og havde sex med det, man arbejdede sammen med. Mm. Altså, så bliver det jo en kæmpe gråzone på et tidspunkt, fordi hvordan skal jeg tage dig som chef alvorligt, når vi har ligget og hugget i hinanden her for fem timer inden? Jamen, ja. Tænk et eksempel. jeg ja. <laughs> eller, ja, eller bare hugget i altså, min veninde. Eller hvis du ligger an på mig, hold kæft, er der, bare, der er har utallige ja. øh, restaurantbestyrere, øh, eller chefer, eller whatever you want to call it. Burde man egentlig fjerne den her kultur fra restaurationsbranchen? -kulturen. Ja. Det burde man jo nok sådan rent etisk Mm, men jeg ved ikke, ideelt set så skal der jo bare nogle ændringer til. Sådan der, I skal stadigvæk, man skal stadigvæk være ung og have det sjovt, men der skal være nogle tydelige grænser mellem ledere og tjenere. Bartender. Hvad kunne det være for nogle grænser? Mm, jamen måske bare at sådan der. Okay, lederne, de kan godt lige få en øl bagefter, men de skal altså ikke være med til sådan, øh, festerne, og de skal ikke ligge og med de nye tjenere, og de skal ikke. Øh, Ja, det ved jeg ikke, sukke ud på toilettet eller sådan. Altså jeg føler bare ja, jeg ved ikke. Men det er i en ideal verden, jeg tror ikke det er noget der vil man bare lige ville kunne gøre. Nej, for det er jo en tradition her i programmet, at vi altid skal prøve at se, om vi kan komme med et godt råd, eller øh, prøve at rumme den her time ned til et eller andet, man kan tage med videre fra, når man har lyttet til programmet, og man går ud og er en del af restaurationsbranchen. Øh, så hvad kunne det råd for eksempel være? Jeg tror, mit råd vil være, at nyde det, have det sjovt, men lyt til dig selv. Hvis der er aftener, hvor du ikke sådan... har lyst til at tage i byen eller drikke dig fuld. Så lad være. Og det er svære sagt end gjort, fordi at folk, eller dem jeg har mødt, har ikke altid lige at det. Men også at man selv passer på med at reproducere den der, det der pres, man godt kan ligge. Mm. Så respektere, at folk siger nej, hvis de ikke vil drikke. Sådan som så man også måske selv bliver respekteret, hvis man siger, at man ikke vil drikke. Ja, men det bliver også svært, som du sagde tidligere, Signe, at, der var, at, at din kollega vidste seriøst, ikke, hvem du var. Ja. Fordi at du ikke sad og drikke med ham efter service. Ja. Og man vil også gerne have venner med ens kollega, eller i hvert fald bare have, at de ved, hvad man hedder. Altså, ja, som det er meget fedt. The bare minimum. Ja. <laughs> det kan jeg godt lide. <laughs> ja, det, det, det forslår jeg, at du er ja, sikkert meget langt. Når du ikke kender mig <laughs> <Ja. Okay. laughs> <laughs> altså, det sådan, så, så, som du har at jeg en ideel verden, så skal man jo lade være med at presse til at drikke. Ja. Men hvis du er på bekostning af, at der ikke er nogen, der ved, hvem man er, mm. så kan jeg da godt forstå, at man lader sig blive presset ja. til det. Hvad mm -hmm. tænker du, Malle? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt råd. Øhm, men ja, ej, jeg ved det sgu ikke. Fordi jeg ja, er 100% i en ideel verden, vil man ikke. Altså, det, det hører jo ikke til stedet nogen steder, mm. synes jeg ikke. at det er jo ikke til nogen steder. Så. Hvad kunne du have brugt dengang, du for eksempel bare... Øh, du sagde tidligere med de her shots, der blevet drukket under service, som ja. du egentlig ikke brød dig om. Hvad ville du ønske, der var sket der i stedet for? Mm. Altså, jeg synes jo... Og det lyder også. Det er jo ikke, fordi jeg snærpede eller noget. Jeg synes bare, det var lidt ydmygende at stå der. Hvorfor var det det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det var det der med sådan... Så skulle vi stå deroppe alle sammen og tage shots, så de kunne se det. Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forklare egentlig, hvor det, hvorfor jeg følte, som jeg gjorde. Jeg tror bare, jeg synes, at det var... Det blev sådan lidt et Selvom det ikke var et show, altså at, at, at musikken ikke blev slukket og det var sådan, her kommer også altså, men så følte jeg stadigvæk lidt, det var. Og så bliver man... Altså, jeg følte du måske, at du var med noget. til at bevare et billede af, hvordan restaurationsbranchen ser ud? Ja... Yeah. Lidt, ja. Eller hvad med at tage et bakke op om en kultur, du måske ikke har lyst til at være en del af? Ja det, tro, ja, det tror jeg. Ja, eller bare lidt det der med sådan, at hvorfor skal det være foran? Ja, det, jeg synes, det er blevet ydmygende. Det også, jeg, ja, så vi ser dem allerede, og nu skal jeg stå og drikke shots foran dem. Sådan, det er jo underligt. Men hvorfor er det det er underligt? Fordi jeg tænker, at de andre gæster sidder vel også og drikker shots eller drikker vin. Altså, så du, du bliver jo bare en del af at den historie, at de er i gang med at sidde og lave noget på restauranten? Ja. Jamen, ja. Jamen, jeg, jeg kan ikke forklare det. Jeg synes bare, det var underligt. Også fordi, at jeg ikke havde fået noget... Altså, jeg vidste ikke, det var det, jeg skulle. Jeg får bare at vide, kom her. Så ja. du kunne måske godt have håbet på, at der var nogen, der havde gået ind og accepteret, at du ikke havde lyst til at drikke det her shot eller nogen, der har sagt, for dem, der har lyst, eller...? Ja, for dem, der har lyst til at lidt shot med og så. Men der er jeg så bange for, at jeg måske bare havde sagt at ja alligevel, for at så være en del af det. Yeah. Okay, så hvis vi skal prøve som øh, den her snak op, vi har haft, kan vi komme frem til, at det har været vores livs fester, på trods af, at vi nok er blevet presset lidt til det, øh, for at være en del af hulen, eller for at der var nogen, der kunne huske vores navne. Mm -hmm. øh, og man måske begynde, burde begynde at overveje, om man betaler ens personale i alkoholprocenter, i stedet for bare at betale dem en ordentlig løn med nogle gode arbejdsforhold. Ja. Ja. Ja. ja. Det lyder fint. <laughs> Købt! Yes, det vil jeg, det vil jeg gerne have. <laughs>